Potakome edhe sondë të së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje për të dhenë përgjigje të gjitha pyjtjeve tuaj të, të cilet ne kini shkruar në pyjtje që se i viskësë pikëm. Adres kjo elektronike redaksisë së këti emisioni. Me mua në studi është Hojjj Fadil Musli me cilin do të trajtojnë pyjtje tuaj. Hojjj, eselamu alikum, mirë serbet. Aleikum, eselamu alaikum, mirë serbet. Edhe rehojt, pëfidojmë me, me pytjen e parë që ka të bëjmë me muajnë Ramazan, Thot, që të cilët e në lutjit e preferuarë që duhet thuen gjatë Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjma'in. Pytja të cilën e ka përashru pytë si vërtet është shumë interesante, sepse çdo njeri besimtar musliman e i vëmendshëm dhe i vetdashëm për vlerën dhe për rëndësinë që ka muaji i bekuar i Ramazanit e, kujdeset dhe interesohet që ta shfrytëzojë maksimalisht këtë muaj dhe çdo ditë të cilat kanë mbetë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhen ka interesimi i besimtarve që vërehet sidomos tash kur jemi kah pjesa e fundit e Ramazanit është se shtrohet shpesh pyetja cilat janë lutjet, cilat janë datë më të preferuara që të bëhen gjatë këtyre ditëve dhe netëve të mbetura të Ramazanit. Hmm. Fillimisht ë duhet e të ndalemi te fjala e Allahut të madhruar ku Allahu ju drejtohet besimtarve do ju thot se nëse ata pyesin për mua unëm afër dyre i përgjigjem lutjes së lutit kur më lutaj mua andaj të gjithë besimtarët musliman duhet të jenë të vetëdijshëm se çdo lutje që e bëjnë çdo kërkesë që adresojnë Allahut ajo nuk mbetet pa përgjigje Allahu përgjigjet dhe përgjigjja është pozitive Allahu i realizon kërkesat Allahu ju përgjigjet në lutje, në dua të gjithë atyre besimtarëve të cilët i lutën Allahut, sepse Allahu kështu ka premtuar në surën Al-Baqara dhe premtimi i Allahut është i vërtetë dhe Allahu nuk e thën premtimin e Tij. Nëse ndalemi shikojmë lutjet në Kur'an, dhe në hadith në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shohim se ka lutje të lloi-lloi ka lutje të ndrushme. Dhe për mos me u zgjat shumë në këtë jem, me këtë pyetje, përgjigjem më e mirë ndoshta do të ishte të themi se lutjet më të mira të cilat mund t'i drejtojmë Allahut të madhruar në këto ditë dhe në Ramazanit janë lutjet të cilat burojnë nga Kur'ani e më pas lutjet që burojnë nga sunete e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Kur'ani duke filluar nga kapitina El Bakara që është menjëher pas surës Al-Fatiha, pas kapiteles Al-Fatiha, Kurani është i mbushur me lutje të ndryshme. Pra Allahu na ka dhënë mësime se si të lutemi Allahut Te Bareka ba ve Teala. Ne mund të veçojmë lutjet të veçanta që, që janë enkas për muajin e bekuar Ramazanit, duke filluar nga fillimi i Kurani. Lutja e parë që e e, e hasim është lutja që është e njohër në popullin tonë. Rabba na ati na fit dunja hasana, wa fila akiret e hasana, wa kina adha bënar. O Zoti yn, dhurona të mirat tua të kësaj bote, dhe dhurona të mirat e tua të bote së tjetër, të akiretit, wa kina adha bënar, dhe na mbroj nga zjarri i gjëhnemit. Pastaj, kemi edhe lutjet të tjera të rëndësishme, e që ato i kushtohen vetës, i kushtohen prindve ton, edhe besimtarve, dhe është lutja njërë, rabbi gëfilli, wali wali dhe ije, wali mëminin e jo me jakumul hisab, o zëtë me fal mua, fali dhe prindrit e mi, dhe të gjithë besimtarët, atë ditë kur do të ipet logaria. Pastaj, është edhe një lutje veçantë, për pasarësit tonë që të jenë, besimtar të cilët e praktikoj namazin mm -hmm. dhe Allahun e mësën këtë lutje thët Rabi gjalli më ki më salati o min dhurri jeti Rabba na të qabbel doa o zotim me bën muat që të jenë për e tyre të cilët e fali namazin po edhe pas arsit e mi bërë që të jenë për e tyre të cilët e fali namazin Rabba na të qabbel doa o zotim on pranoje këtë lutje, pranoje këtë doa dhe për pasarsi ton, për fmi ton, për nipa ton, vajzat apo mesat dhe ata që vinë pas tyre është një doa shkelqyshme kjo që të lutemi për ta që të jenë besimtar, që të jenë praktikus të namazë, që të jenë për i namazlive. Pas taj, nëse kështu shkojmë kaptin pas kaptin e hasim me me qindra lutje të ndryshme dhe kshila ime është për të gjithë besimtarët që të shfridzojnë Kuranin, si libri ma i dobishëm, ku mund të gjenë doa, ku mund të gjenë lutje. Po, nuk duhet anashkaluar fare edhe lutje të cilat i ka praktikur Resul Allah, sallallahu sellem, yes. ku ka bërë doa lutje me fjalë të pakta, por do me thonje të shumta. Fjalë të shkurtëra, ndërsa kuptimet të gjatë dhe të gjera. Dhe nga këto doa për momentin kisha veçue, do anë që ka praktikua, shpesh Resulullah s.a.s. ku ka than, Allahume inni eselok el huda, wat tuka, wala athafa, wala ghena, o Allahu im, unë kërkaj nga te, o dhëzim, dhe va të shmëri, dhe lirësi, dhe dhënti begati, të mira, të të lat të lat nashërben, që ta te kalohim uh, krizen, ekonomike, është qëra për të mira materiale, mm -hmm. por e, ma mirë me thonë për mbarsin e jetë. Andaj këtu me një lutje të shkurë të kërkohen ka të rgjera shumë të rëndësishme, shumë fundamentale në jetën e njëriut. E para kërkot udhëzimi, e dy të kërkot devotshmeria, e tre të kërkot lirësia, e katër të kërkot mjaftushmeria. Të nëjepë Allahot të mira, të mjaftushme, që të të ikalojmë krizen në ekonomikë apo problemet me të cilat mund të balafachomi gjatë për dëshmëri sonë. Prej doave tjera që ka preferur rësullullahi sallës sallës sallëm, është doajat që kërkon gjdo besimtar që Allahut ta forëtësën në fena Allahut. Dhe thëtë Allahu taala thëtë pejgamberi sallallahu sallës sallës sallës Allahume jam muqallibel kulub thëbbit kalbi ala taatik. O Allahu imë ti çëndreshën zemrat forcoj zemrën time në nënshtrimin ndaj teje apo forcoj zemrën time në fen tonde në fen islamë do të killa kemi shumë po një tjetër që është shumë e rëndësishme është që çdo herë besimtari xhatyre të dedeve dhe netëve të kërkon nga Allahu që ta gjejë të, gjej të vërtetën ta gjej rrugën e drejtë rrugën e shpëtimit rrugë që i garanton shpëtim mirëqenje në këtë botë dhe i garantën shpëtim dhe mirëqenje dhe në botën kjetër dhe një doatë këti dhe ka bërë Resulullah S.A.S. duke than Allahume arine al haqqa haqqan u rëzuk në të i ba'a u arine al batile batilen u rëzuk në shtinabe o Allahume ma të rego ma paracit të vërteten si të vërtet dhe ma mund të pasimin e saj o Allahume ma paracit të kotën të kotë dhe më mu mund të saq të largohem prej saj. Andaj këto janë disa data që janë të përgjithshme, do këto veçanëta vetëm për muajin e bekuar të Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit, por veçanëti gjatë këtyre ditëve dhe netëve. Pastaj kush prej neve nuk ka sht një katar? Kush prej neve nuk ka xhenahçar? Kush prej neve nuk ka nevojë që të kërkon Allahut falje për gjërat, për gabimet që i ka bërë. Dhe një dorë e e shkëllqyshme në këtë rrafsh, o është doja që ka përmendë Rasulullah s.a.s. dhe ka than, Allahume i një dhalem të nefsi dhulmën këthira, vajnlem të këfirli vë të rhamni lë e kun në në min e lë kësirin. O Allahume, unë i kam bërë shumë pa drejtësive të simë. Dhe, vajnlem të këfirli vë të rhamni, e nëse ti nuk me falë mua, e nëse ti nuk me më shiran mua, Lë të akunën nën e xhasirin unjësësi do të jenë pritë të shkatëruarve un do të jenë pritë të humburve do të të pranon besimtari musliman se është ngarkuar me mëkate e pranon besimtari musliman se është ngarkuar me xenaa sepse jeta është e atill që të ekspozohen të paraqiten her pas here dhe padoshën tonë në xenaa dhe nganjëherë elajith apo devion vjen njeriu në xenaa dhe padoshin e tij nganjëherë vjen me dije e nganjëherë vjen edhe pa dije në xenaa Andaj, duhet të jemi vetë kritik, të kritikojmë vetën, dhe të pranojmë e, realitetin para Allahot, sepse Allahot e din gjendjen tonë, dhe të theme Allahot se ne kemi bërë pa drejtësi vetës, se njeri kur bënë mkat, kur bënë gjëna, aji nuk e dëmëton Allahot, nuk i si. bënë dëmë Allahot, por e të dëmëton vetën e vetë. Shkëj e mm. gjendjen atyre të cilët janë të gjytu në gjëna, fillon nga narkomanët, fillon nga alkoholicharët, Fillon nga e pa moralshmit. Fillon nga ata të cilët han kamatin, han pasunin e të pa tjerëve. Këta e dëmtojnë veten e tyre fillimisht. Veten e tyre dëmtojnë më së shumti. Andaj e, pranimi i gjinohave, pranimi i gabimeve, njohja e tyre për Allahut është një sinqeritet në zemrën e besimtarit. Dhe kështu nëse i lutesh Allahut me zemër të përvuetur, me dhe, dhe me dhimbjet që buron ajo dhimbje nga zemra për shkak të mëkateve dhe me pendim të sinqert Allahu Teala i pranon i pranon këto lutje dhe na fal po jo vetëm se na fal po edhe na shëron neve sa so çka mundi njeriu i sinqert njeriu që dëshiron të jetë devotshëm njeriu i cili dëshiron të jetë i mirë dhe dëshiron dhe synojnë xhenetin e Allahut ka mundsi që Allahu Teala për shkak të sinqeritetit mirësisë ti dhe zemër butësisit i ka mundë si që Allah edhe gjënat i e shëndëran në shpërblime, në thëvaber në dite në gjëkimit. Ashtu si që ka në në disa transmitimet të profetit tonë Muhamedi s.a. Mirë po përfund, a kemi në do një doa që është enkas e preferuar gjatë këtyre ditve dhe netve të Ramazanit? është një doa e cila preferohet në netët e funit të Ramazanit, në djetët netët e funit, kër ne me tër intensitetin dhe me tër forcën i përkushtohemi adhurimit. Përse me një intensitet të shtuar i përkushtojmë adhurimit? Sepse në këto 10 netët e fundit është nata më e mirë e vitit, është nata e kadrit. Andaj i lumja i lumit që e kërkon dhe e gjen këtë nat, natën e kadrit, natën më të mirë të vitit, por dhe i gjor, i mjer, i shkret, i humbur është ai i cili nuk e kërkon fare dhe e privon veten për kësaj nate, e provohet për idhuntive për i negative të shumta. Hmm. Dhe bashkëshortja e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Isa, u i dërguar i Allahut. Nëse unë kërkoj natën e Kadrit. Dhe në një net prej netëve unë mendoj apo shpresoj se ajo ja është nata e Kadrit. Cila do të ishte doja lutja më e mirë të cilën do të mund t'ja drejtaja Allahut fuqiplot. E Resulullah s.s. ju përgjish bashkër të se ti e në fakt në përgjish dhe të gjithneve që interesohemi që të arrim në atën e kadrë dhe të bëjmë lutit të shumë ta, e tharë Resulullah s.s. ajshës oj, ajshë, nese ti me ndonë se ajo është në atë e kadrit, atëherë lutja më e mirë është që ti drejto është Allahut duke than Allahumma inneke afuun, tu hibbul afwe fa'fu anni o Allahu im ti je fale si madh më falë mua. Allahum me inë në ka afuhun, do thëtë, o Allahu im, e afran Allahum, apo mundohështë, të afroështë afra Allahut, sikur Allahut të jetë vetëm i jyti, jo i dikuj tjetër, sikur vetëm ti për po i bon këtë doa Allahut. Allahu im, ti e fale si madhë, afru, të hibbul afrua, ti e dënë shumë falën, fafuan në në, me falë mua. Doa e shkurëtër, për do me thansa. Mhm që të afran shumë të eka Allahu ta'ala. Andaj lusim Allahun e madhruar që të ne mundësën neve që në këto dit dhe netë mbetur atë muaj të bekuar të Ramazanit, të jemi shumë të angazhuar në rafshin e lutjeve, në rafshin e doave. Dhe përfund, nëse zbate tepërt, se ndoshta kemi përmende dhe herave tjera, ku kemi qenë Musafir këtu, apo ku kanë qenë edhe kolegët tonë, Musafir, po i këshillaj të gjithë dhe leze dhe motrat, të gjithë besimtarët musliman, të cilët vërtet kërkojnë mirësit e Allahot. Hmm. Që në bibliotekin e tyre familjare të kemë tre libra të mbushur me doa. Libri i parë që i ka dhonë Allahot shumë bërre që dhe është përkëtë në cindra gju hmm. botnore, është mboroja muslimanit që ka pas fatin kë popull dhe ata shqipfëlsit, që ta kene dhe në gjuën shqipe, është i mbushur me doa. Pastaj, e, libri fikhu doa. Fikhu idova, të kuptuarit e doave, që është përkthyer edhe këso vani, e pastaj është edhe një libër tjetër ë nëse zgabohem është fjala e bukur, edhe ky libër është i mbushur me do. Dhe këto tri libra janë librat më të mirë për të gjithatë që e flasin gjuhën shqipe. Për muslimanët shqiptarë dhe ka furnizim mjaftueshëm këtu, duke filluar nga fjalët e Allahut, do të cilat ne i kam mësuar Allahu të barak e vata ala pastaj edhe nga mësimet profetike të Muhammedit sallallahu a.s. Po, kalem tani të kë një pytje tjetër të të hojgjë indëruar, dhe ishët pyjës rrëth kësaj qështje. Të kësur jemë merë, jemë thuet se Mejremja është motra e Harunit, ndërsa të këtregjimi pegamberit Musa a.s. thuet se Haruni mm. ishte vlajë Musait. A bëndë të nësë qëroni rrëth kësaj pytje se qëfar janë në me Por në surën Maryam, në Kafitën e Maryam përmendet në një ajet të Kuranit ku thirret Maryemja oj motra e Harunit. Dhe komentatorët e ndershëm Allahu i mëshiroft, kanë dhënë sqarime për këtë thirrje që është bo oj motra e Harunit. Pse e kanë thirrë njerëzit Maryemën Aleihissalam Oj motra Harunit kur historikisht nëse i kthehemi mbrapa në në historinë e profetëve e, e gjejmë se Haruni aleihissalam ka jetuar në kohën e Musa aleihissalam. Mm Ëhë. -hmm. Dhe ata kanë qenë vëllezër, ndërsa Meryemja aleihissalam, o sjona Isa aleihissalam, për afërsisht diku ka jetuar 600 vjet para profetit ton Muhammedit sallallahu aleihi wasalam. Andaj në thertet është motra e Harunit alayhissalam komentatorët e Kur'anit kanë dhënë 4 apo 5 mendime e kanë komentuar këtë ajet me 4 apo 5 mendime të ndryshme mendimi i parë i komentatorëve të Kur'anit është se Meryemja alayha assalam është motra e Harunit jo nga xhaku po nga feja dhe e kanë thirr oj motra e Harunit sepse është nga rranet, gjenalogjia e saj fillon nga Haruni alayhis salam. Domethënë, stërgjoshit e saj të largët vijnë nga Haruni alayhis salam. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë, pse është thujt motra e Harunit është sepse i ka përngjoh Harunit në devotshmëri. Ka qenë shumë e devotshme. Ka qenë shumë praktikuese e fes së Allahut dhe një gjatë të tila kështë e pasë dhe Harun a.s. Mëndimi tret i djetarëve është e kanë qujtë oj motra Harunit se në kohën kur kjo ka jetu ka qenë një njeri me emrin Harun që ka qenë shumë i devaqën ka qenë shumë praktikus i fejtë së Allahot dhe njerëzit kanë bo me gisht për mirë ka kjo njeri i qujtër me emrin Harun dhe ata i thanë oj motra Harunit si e bone këtës ata e akuzun Merjemen, se gjëjë se kjo ka bër amoralitet, ka bër zina, sepse soli në jetë, një, një, jet, një fmi cilin nuk ishte baba. Mm -hmm. Dhe historija e merjemes, a.s. dhjetë, se është njën nga femrat më të pastër, njën nga femrat, një, njën nga gratë më të mira, të cilat i përmenet dhe Allahu Taala, dhe një kaptin, një surë e emër tënë dhe me emërin kaptin e merjema, po surë të merjem. Dhe i thanë, oj motër Haruni, që e bënë e këta kur Haruni që ai njeri që eksistante, ai njeri që eksistante në atë kohë, ishte shumë i devotëshën. Dhe thuhet për atëse, për atë Haruni që ka jetu në kohën e mërjemës, thuhet se kur kavdek e kanë për cilë kufomen e ti me mira, po djetra mira njërzë, për shka të dalimit e ti që ishte i i i shquar apo ishte i dalluar apo ishte i zgjedhur në mesin e njerëzve të mirë të asaj kohe. Dhe mendimi i katërt, ndoshta paksa më lart, Allahu alem, në kohën e Merjemes ka ekzistuar një njeri i quajtur me emrin Harun, i cili shquhej apo dallohej për gjënohe të mëdha. Dhe e thirrën me këtë emër duke e përngjasur me Harunin që ishte i prishur, që ishte xenahçar jo asë edhe ti je motra e tij apo je sikur ai. Mm -hmm. Dhe Allahu alem, cili është mendimi më i saktë Allahu do mësmiri, por dietarët e ndrëshëm kanë thënë ndoshta mendimi më i sakt është se e kanë thirrë oj motra Harunit për shkak se e ka gjenalogjin apo rrënjët stërgjyshet i ka nga Haruni alayhisalam, edhe i ka përnga Harunit a.s. me devaqëmërin, me e, praktikimin e, e, e veçan që i ka bo fesë islamë. Por Allahu edin masë mirë. Por, kalem përgjën tjetër, thotë, dhe shëtë dhe dhja është më i vleshë, më i bajra, më i maldha, po i vogënë. E falendronëm Allahun, në lëhamdullat që në ka bërë këto dy festa. Zatën këtojen festet e vetme në feni islamë. Por, muslimanët nuk kanë festa të tjera të cilat i festojnë dhe në të cilat uh, muslimanët uh, veqohen uh, me gzim dhe me, me, me afrim ka njeri tjetri dhe me vizitat të ndërsila si që janë këto dy festa. Në kemë festa tjera ku mund të i veqohim kështu si që i veqohim festen e fitër Bajramit edhe festen e kurban Bajramit. Festa e fitër Bajramit vjen si rezultat i një sakrifice, një punët të madhe që kemi bërë gjatë muajt të bekuar të Ramazanit, pas taj vjen një e, gzim, vjen një knaci, vjen një freski për e, trupat dhe zemrat e besimtarve, dhe uroj njeri tjetërin në këtë dit, dhe vizitoj njeri tjetërin në këtë dit, dhe bojnë dojnë njeri për tjetërin, për e, adhurimin që kam bërgjat Ramazanit, që të a ketë pranuar Allahu i madhuruar. 2 mui pas kësa i feste, apo ma konkretisht 2 mui e 10 dit, si pas kalendarit hijrik e kemi festen tjetër të madhe festen e fitër bajramit mm -hmm. që është i një orë në popull kurban bajrami dhe cilë është me i vlefshëm Allahu e dinë mas miri po kurban bajrami ka vlerë dhe ka pozitë më të lartë e ka Allahu të ala jopëse si e, si festnë apo si emë ndryshën prej e, festes e fitër bajramit Pra Kurban Bayramit dhe Fitr Bayramit janë dy festa. Dhe jo për shkak të emrit, por për shkak të adhurimeve të të cilat mblidhen në festën e Kurban Bayramit. Në festën e Fitr Bayramit muslimanët vetëm gëzohen, urojnë për gëzojni njëri një tjetrin, vizitojnë njëri një tjetrin han pinë edhe kaç. Ndërsa në festën e Kurban Bayramit muslimanët nga të katër këndet të botës, nga të katër anët e botës shkojn dhe i përgjigjen thirrjes së Allahut për haxh dhe të gjithë në ditën e kurban Bayramit janë në adhurim e kulminante, në ibadete të mëdha. Dikush po i thynë është në tawaf dhe i përgjigjet Allahut i thotë labeik allahumma labeik labeika la sharika laka labeik le innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kjo është talbiya, kjo është dëja që e e, e manifeston publikisht çdo haxhi i cili është në haxh dhe dikush nga ata xhindet në tawaf në ditën e Kurban Bayramit, bën tawaf rreth Çapës. Dikush nga ata është duke therr Kurban. Dikush nga ata është në Mina duke xujt gurët. Dikush nga ata është duke i çesh apo duke i rruit flokt pasi ka përfundue ritulin e, e Haxhit. Dikush nga ata apo shumica nga ata janë në ihrama, në petka të bardha që me ato petka identifikohet në haqjeleret, në haqj, dhe të gjitha ta jenë në vendet të shrejta, jenë në qabe, jenë në meke, dhe vërtet është një ditë madhështore. Ndaj, djetarit islam ka thonë për shkak të një grumbulli të madhë të adhurimeve që të bohën në ditën e kurpan bajramit, dita kër bërë bajramit është me e vnëfshme, se sa dita e fitër bajramit, Allahu Alem. Baçdojmë tani me pyti në radhës, si shruen qëndrimi, thotë, kur zgjohemi i jerem, si duhet të vepruar, dhe nëse zgjohemi i jerem, flem për sëri dhe prapë, zgjohemi i jerem, qëfar duhet thënë, për persona që fletot janë namazli? Po, është interesantë, se një kategorie njerëzve, qofshin ata fëmija, po edhe të rrit eh ballafaçohen me një kriz gjatkohës kur janë ata në xum. Ata her pas herë zgjohen dhe pa vetdijen e tyre, pa vetdijen e tyre bëjnë veprime, bëjnë geste e ngatë veprimet e tyre, nga gestet e tyre është se ata flasin. Mm -hmm. Duke qenë në atë gjendje, e çun popull ë numërohet si gjendja kur është njeriu yerrë, kur është njeriu do të thotë pa kontroll, pa vetdije. Dhe kjo nuk është një problem këtu çë duhet për tu prekuar apo për tu shqetësuar shumë sepse është një niveprim i cili me kalimin e kohës largohet për injeriu. Çfarë duhet vepruar me atë i cili e, bën kësi veprime, kësi xestesh, duhet e, të interesohemi ta e, zojmë nga xhumi, ta nxjerrim nga procesi i i xhumit, ta këndellim atë, mm hm, edhe të komunikojmë me të, duke mos e ngrit zonën ndaj tij, duke mos i bërtit, duke mos e, e nga cëmu me fjalë, duke mos e qërtua, sepse e në veprime që nuk i ka e në kontrolë. Bili, bile, kemi të atil që në këtë gjendje, kër janë e, në këtë gjendje, ata mund të ngritën kam, të ecin e për shtëpi, mund të hapin derën e hyrjes edhe mund të dalin edhe jashtë. Hmm. Ka rase që në matrana, e që medicina e, i trajtan këto, këto probleme, që ata mund të dalin, të bredhin për m, m, disa minuta, për një ko e pasaj të këthejn shtëpi, e kur këthe pastaj dalin nga ajo gjendje që nuk e kanë kontroll. Dhe ky nuk është një problem që duhet uh, hoxhollarta trajtojnë uh, me seriozitet të madh. Këtë më ma shumë duhet ta trajtojnë mjekët. Është mm -hmm. në rrafshin e uh, mjekosur, dhe ata duhet të merren me të, ndërsa ne duhet të bëjmë dorë për këta persona, duhet të jemi të kujdesshëm dhe nuk ka diçka të veçantë që duhet uh, t'ju kushtuat atyre ndonjë donjë të veçantë, përveç se do të përgjeshme që Allahu ta uh, ndihmonte të, të i ka lënë këtë uh, veprim apo këtë krizë nëse kam të drejta quaj, dhe të lutemi që të mos bëndë një gjesta apo të mos bëndë një veprim të pa matur, sepse a i nuk është duke minagjurë në djenjët e veta. Pra, nuk është diçka që duhet të prokupohëm me shumë apo të trajtumë si smundi e randë. O është diçka kaluse dhe me kalimin e kohës edhe kjo kalen në shalauta. Po pjesë tetërat kur kam hyrë në xhami kam gjetur duke u falur namazin e yercis me imam, por un nuk e kam pas fal akoma namazin e akşamit, ç'i si duhet të veprojmë në këtë rast. Për këtë rast kur njeriu hyn në xhami dhe imam i me xhamatin duke fal namazin e yercis, ndërsa kujtë hyn në xhami është vanu për ta falur namazin e akşamit dhe nuk e ka fal namazin e akşamit, si të vepron kë? Diatorëton Allahu i shpërbleft, kanë dhënë dy mendime kryesorë për kët person i cili është në kët gjendje. Mendimi i parë është i dietarëve të mëdhëve të Hanafi. E shkolla e Hanafitë kanë thënë kët rast, ky person që të mos i iksh shpërblimi xhamatit, duhet ta fal namazën e aqis me xhamat. Pastaj, pas vetë përfundon namazin e aqis, duhet ta fal rishtas namazin e akshamit. Pas taj, pas i shtë a falë namazin akshomi, do të a falë pra pjatësi. Kështë një mendim i djetarëve të mëdhebit hanefi. Mm -hmm. E pëse asht të ashtë falët dyherë jatësia, e pëse të bët tërë kjo punë kach e, e madhe, kur kam mundësi që të uh, bët dyqka dhe ma shkurt. Kanë thonë djetarët hanefi, Allahim Shiroft, e, falët jatësia herën e parë, edhe pëse se ke falë akshomi për të arritur vlerën shpërblimin e gjematit. Mm -hmm. Pas taj mas njëtësis, falët akshomi, qështë që ke falë. Pas taj falët pra pjatsia, pse? Se në mëdhehebin hanefi, është obligim me bo rënditje në namazëve. Mm -hmm. Do tëtë me i falë namazët me rëndë. Dhe si pas rënditjes, si pas radhitjes, akshomi gjdare vjen para jatsisë. Mm -hmm. pra në këtë mënyrë veprojn dietarët e me dhëpit hanefi për kët person e, i cili është në kët gjendje. Pra në këtë mëyr ata përgjigjen. Derisa mendimi i dyt, që është edhe shumë i arsyeshëm, edhe i logjikshëm, kanë thon dietarët islam nga të hershmit, po edhe këta bashkëkohor të kohës së sotme, mm -hmm. kanë thon se në kët rast ky person hyn me xhamatin e gjacis e fal me ta eh namazin, por ata janë duke fal Yacin, ndërsa ky niyetin e zakër e ka për aksham. Dhe si vepron më konkretisht? Lidhet me ta në namazin e Yacis, ata lidhen me niyetin, qëllimin e Yacis, ndërsa ky lidhet me niyetin, qëllimin e akshamit. Ëh. Mm -hmm. Dhe kur bëhet rekati i tretë për të ngritur në rekatën e katërt, ata që falin Yacin me imam, ngriten në rekatën e katërt, ndërsa ky personi që ndran ullur në të shëhud, mm -hmm. e këndon të hjatin, shahadetet, salavatet, edhe doat, jep selam, kjo e përfëndaj akshamin. Ta shë dhe kynë gritët në kam, që të arrin imamin me gjemat. Aqë të sa mënët me arritë? Ndo është ta mënët me arritë rekatën e katër, po nëse nuk mënë arrinë rekatën e katërt, atëhere arrinë në të shëhudin e fundit, në ndajen e fundit, dhe arrinë shpërblimin e namazit me gj Pastaj kur t'japi momi selam, këqoti plocën ato katër rekate të jacis apo tri rekate të jacis, varet sa i kanë mbet. Nëse ka mundësi që arrin rekatën e fundit, ka mundësi që nuk e arrin rekatën e fundit, atëherë plecën. Dhe kë mendim është shumë i arsyeshëm edhe shumë i logjikshëm, me të cilin do prektynë mendimeve ç'të veprojmë, inshallah e kemi çdo lutë të vërtetën Allahu ala. Mhm, mm kjo që e rradhës sot nëse del me një vajzë që don të martohesh, aqzon ti themi që ta largoj shamin, kam dëgjuar se po, por nuk më ka fjetur në zemër. Është interesant se çdo njerëz i cili dëshiron të fejohet me një vajzë, është kurreshtar që ta shef atë sa më shumë, apo që të shëf pjesët e trupit të saj sa më shumë, do kjo është natyrshmëria e njerit, kjo është normale. Dhe këtu dijetari i Islam, fuqahat janë të ndarë në dy mendime. Një mendim që kanë disan nga djetarë të vjetër, po edhe nga djetarë të bashkohër si Shekhi Bne Uthejmini, Rahim Ahulla, kanë thonë që banë mi pa po dhe flëkt, nëse ki qëlimin esë qënqert, me zemër për fejes, jeti me kesh përdorë, dhe të të mm -hmm. pëmjen e saj, apo shikimin në te. Dhe mendimi dytë thonë nuk banë, nuk banë me pa, përveq se ftyres dhe durve të saj. Dhe të të qyshë është a e mbulume, Ashtu t'i duhet me pa. Ftyren, lejohet me i pa, edhe duart e saj. Dhe kështu, nese njeri ju bën marveshje për me pa e koken e, e të fejurës, aso që të sheren me fejurës, flokët e saj, bën marveshje me të, në këtë ras nuk lejohet. Kështu kanë thonë dhe të, në këtë ras nuk lejohet me pa. Sëpse po shëfë, diçka që ty nuk lejohet për me pa. Mhm. Mm Mirë po, kan thon dietaret islam. Fuqahat. Nëse ti ke mundsi me vëzhguat të tu hyje, tu dal në shtëpi apo në bar apo në kopsht, dhe mun e shef ato për jashtë, pashami vjedhë shikimin do thotë. Përfito nga rasti, shikoje. Amo je ti me bu mar veshe. Eja motër muslimane, dalim në një event, në një park edhe ti zbulov, ti shovlok pastaj ndoshta nxit ai i mallkumi që në pak gjoksin pastaj edhe sho post komteshë shoftë shoftë këtu hapet dera e e të keçës nuk guxojm këto të hapim derën e së keçës mirë po me marrveshje nuk lejohet më apo flakt pa marrveshje pa dijen e saj lejohet kështu kan thon dietarët islam do ne mendoj se ë do të kush interesohet që të di se që fa në gjyret të këllokve ka, a i ka flok të shpesht, a të rala, a i ka, ku të diju në gjata po të shkurta, a i mund të arring të, duke e dërguën motërën e vetë, në atë shtëpi, ose nanën e vetë, ose tezen e vetë, ose halën e vetë, ose dikantë familjes, ose ndokush prej, prej të afrë me të saj, mund të të regaj për te. Nuk hmm. ka rritë, nuk është dhe a keqe. Dhe këto dy pjesë që lej to simbolizojnë shumë. Fyra simbolizon paraqet bukurinë saj, ndërsa durrt dhe ngjyra e durrve paraqet ngjyren dhe paraqet do të thotë lëkurën e trupit që ka brenda ajo hmm. vajzë që do të dëshironi ta fejani. Po. Këto janë dy mendime të ndryshme, oh Allahu ale. Po atëherë hoje do të bëjmë tani një pauzë shkur, po, të shkurtër, më pas rikthehemi me të tjera pyetje. Të nderuara teleshikuesi, vazhdoni të qëndroni me ne ktheni më pas pak. O dorë televizorës rikthehemi në pjesën e dytë të misionit të sa të duhej kërkohet përgjigje po flasim me xhën Fadil Muslih i cili po përgjigjet pyetjet tuaja atëherë xhën vazhdojmë të edhen me pyetjen e radhës tot selam aleikum desha një këshill nga ju si më këshilloni kur njerëzit më kujtojnë të kaluarën që kam bërë gjëra të këqija por mendimin e Allahu xhaleshanuhu jam udhëzuar e unë kundërshtoj se un jam penduar për të kaluarën dhe refuzoj që të më përmendin të kaluarat e mia më këshilloj po është të vërtet që ka prej njerëze që jënë shumë interesanti, njerëz të shudet shumë, ata nuk nashen me të arriturat, me të mirat e besimtarve, me të mirat e të afrme të tyre, por ata gjelozojnë ata të cilët arrin të mira, dhe nga të mirat që mund të arrin njeriu, dhe prej të mirave ndoshta ma të mdhat, është që pas një devejimi, apo pas një lajthitje të shkurtër, të udhzohet njeriu në islam. Të kthehet tërësisht në islam, do ta praktikon islamin. Dhe në këtë rast nuk i lejohet as kujt prej miqshve, prej shokëve, prej dashamirëve, prej muslimanëve më një fjalë, që ati t'ia ja përmendin ato të këqijat, ato haramat, ato gjërat që i ka buar. Dhe nëse ndonjë kush prej muslimanëve japërmend të këqijat, haramat që ai ka bërë përpara se të udhzohej në islam, përpara se ta praktikonte islamin, Atëhere a i ka bërgjibet. A i e ka ngranë mishin e vlaut të ti të vdekur. Kështu ka arë tekstualisht në surën e lëhugjorat. Dhe për mos më vëzgjatë shumë të e ka jeti kur anor, është një gjenahë për gjenahëve të mëdha, gjibet i përgojimi i muslimanve. Po a i mm -hmm. ka qenë kështu, historiet i ka qenë kështu, ne nuk jemi atate cilët këthemi mbrapa në retrospektiv. Ne shikojmë për para perspektive në individit ne knashemi kur dikush odhëzohet në islam. Jepse nuk ka qenë muslimen, nuk ka qenë, po odhëzohet ta mënë në praktikimin e islamit, islamit mesatar, islamin të cilin në ka preferu e profeti jenë, salallahu aleyhi vësallam. Si. Dhe ne përgëzojmë atë, e nëzisim, e stimulojmë, e inkurajojmë që të bënë pun të mira dhe të mbara, dhe afrojmë a fërvejetes atë. E jo si shveprojnë disa njerës janë interesanti që ditë shumë, Kush tash po ajron filanin? Po kë përpara ka bë këtë, ka bë ashtë. Kush po falet filani? Oo oh, çudi, po çysh më falai? A çka ka, ka bë deri në moshën 40 vjeçare? Çka ka bë deri në moshën 50 vjeçare? Çka ka bë deri në moshën 60 vjeçare? Po pa marr parasysh çfarë ka buar, dera e pendimit është e hapur. A thua vallë mos do kush pejneve kanë mbytyt 100 njerëz? Sigurisht se jo. E njeriu që, mbyt, që i mbytin 100 njerëz edhe pastaj u pendua dhe Allahu ia pranoi pendimin. Se kishte jetuar në një vend rrethana të pavolet shme, në kohë të fështir, kur njerëzit të gjithë ishë në gjëna qarë, a i kishtë të mbyrë shumë njerëzit. Po prapë se prapë, prapë se prapë, Allah ote alla, pasi që u pënduë, sincerisht e pra nejë pëndimin e ti. Andaj që fardështë kemi bërnë të kalurën, nuk do thëtë se deraj pëndimit është të mbyllur, deraj pëndimit në byllën dy raste vetë. Dhe runa zëtë me na zonat të dy raste, Që ka thonë Muhammedi s.s.s. se pendimi i robit Allah, pranohet, ju gërgir. Ju gërgir, dhe të latë pranohet jëtta ju gërgjërë. Ju gërgjërë dë të të dherisa do -dhe me i dalë shpirti. Në atë moment duke dalë shpirti s'ka më pendimë. Se ma shumë është pendimë i frikes dhe i trishtimit nga vdekja, s'esat pendimi sinqërë. Edhe pendimi i ditë nuk pranohet, ku një ditë zomin në mëngjes dhe dilin nuk linë nga lindja, po dilin ka dalë nga pendimi që dalja apo lindja dilë nga prendime është njën nga shenjat e mdhati kametit. Inshallah nuk e lomë në i pendimin dherin ato dy rasta apo në ato dy momente. Andaj, këtë vla këshilo që të më shqetsohet, që të më së prokupohet me këta njerëz të cilët ushqim ditore kanë mishin e vlezërët të tyre të vdekur. Por të prokupohet me pendim, të prokupohet me punë të mira, sepse punët e mira, i shluin punët e këqia. Inë el Hasanat, ju dhe hip në sejiat. Pra punët e mira, ishlyuin, ifshin, i shluin, i fshin, i te i kalojn ato punët e këqia. Po, py tjera, alës, të të jam shume mërzitur, nuk mundem të koncentrojmë në asgjë. Shpesh më shkonë mendje të vetë vritëm, më kshiloni no, qëfar të bëjnë. Në jetë, gjithdoj që më duket se nuk pashkonë në rengu. Po, mërzia dhe mendimet e këqia janë produkt, janë prodhim i shqeitanit malkuar. Dhe një nga mendimet i këshia që pojë prokupon shumë të ri edhe të reja edhe që shumë shqecu se kjo dukuri është edhe mendimi në vetëvrasi. Mendimi për me privu vetën për i kësaj bote. Hmm më privuo veten prej të mirave të shumta që na ka dhënë Allahu në këtë botë. Dhe me të vërtetë çdo vëlla dhe motër muslimane duhet ta di se mërzia e tepërt të menduarit për mbytjen e vetes, humbja e shpresës dhe vullnetit për msim, për punë, për jetë e ka burimin nga shejtani i mallkuar. Pra është produkt, është prodhim i shejtanit të mallkuar. Si duhet dhe pruan këto raste? Nëse ndëkusha shumë i mërzitur atërët të ledzan lutje, dhatë që ne i kam surë, sërë Allah e Sallam, të cilat e të i kalojnë mërzin. Dhe këto i kemi të përkësirë adhë në gjuhën Shqipe. Pastaj, letë përkushtohet në i badet, në ato momente të mërzis, letë të qëtësohet me namaz, se namazë është taj që të qëtësën, namazë është taj që të freskonë, Jo vetëm të freskon me abdes fizikisht, po të freskon edhe shpirtërisht, edhe të këndell psiqikisht. Se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, çfarë proces te Bilalin muedhinin e tij? I thante, O Bilal, freskona. O Bilal, çetçona me namaz. Kur i thanë çta thret ik çta boni kametin, i thante qëtësana, freskona me namaz, se ato qëtëso është në muslimant, ato e freskohë është në muslimant, ato e gjenin qëtësin shpirtnora dhe fizike, ato e gjenin e, përkushtimin dhe vëmendjen që mund të bënë njeriu për Allahum të Allah. Dhe duhet të adin kjo motër dhe të gjithat të tjirat apo të gjithë muslimanet që shkomendja ta zgjidhin problemin me vetvrasje absolutisht nuk do ta zgjidhin bile bile thon shkurt vetvrasja esht fillimi i problemeve katastrofale vetvrasja nuk esht zgjidhja e problemeve por esht futja ne probleme te pazgjithshme sa ti esh zall ke mundsi qe te gjitha problemet te zgjidhen pasi që të përfundasht tragjikisht, nuk ke mundë si asni problem që të zhjelish. Dhe pas taj përfundim i dhimshum, përfundim i randësht edhe në botën tjetër, mos të mendon dëkush se po e vred veten, po e mbyt veten, se po përfundon let dhe po zhjidhen problemet, jo, mu atëher filloj problemet e mla. Dhe pasi të vetë vritesh, nuk e këthim mra pa mu. Nuk ke mundësi të riparash këtë problem, këtë defekt. Nuk ke mundësi ma që të pëndohësh, ndërsa sa je gjallë, ke mundësi që të zgjedhësh problemet. Nuk ka problem, nuk ka shqecim, nuk ka preukupim, nuk ka halë, nuk ka brengë këtë botë që nuk zhidhët. E vetëmja që nuk zhidhët është pleqëria, duhet plakemi, është proces, në patje të rësushëm. Dhe pas pleqërisë, e vetëmja që nuk zhidhët, nuk stopot është vdek Nuk kemi mundsi këto dy procese të ndalen. Çdo problem tjetër, qofta në rrafshin material, ekonomikisht, nëse jemi keq, rregullohet. Nëse jemi në rrafshin në mjedicional, nëse jemi me shëndet keq, shërohemi. Edhe kanceri ka shërim. Edhe sëmundja që derivon është konsideruar pashërueshme, sida virusi AIDS, edhe ai ka shërim. Edhe gjitha sëmundjet qofshin ato edhe edhe e smundje nervore edh ato kanë shërim. Prandaj nuk ka diçkan këtë botë që nuk e zhidh feja islami. Vetëm se duhet të përkushtohesh fesë. Sa Allahu me këtë fe, me këtë uh, angazhimet tona, me namazin, me xherimin, me me obligimet tjera, nuk dëshirojnë vështërsi, po dëshirojnë vë lehtësi. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allahu dëshiron per ju me këto uh, obligime që i keni, me këto angazhime, dëshiron për ju letsi nuk dëshiron vështirësi. Ndai feja, feja Islame nuk ka ar për dishtjetër vetëm që ti nxjerr njerëzit nga kriza, vetëm që ti zgjidh problemet. Dhe zgjidhja e problemeve vërtet është praktikimi i mirëfillt të Islamit. Andaj këshilla tjetra Të cilët i preferojmë psikologët për këtë persona që kanë këto mendimesh për këtë persona që mendojnë vetëm keq dhe janë të mërzitur është që të mos vetmohen, të mos rrinë në vende të errta, të mos rrinë me njerëz që janë në depresion, në krizë, të njëjtë sikur ata, por të shoshrohen me njerëz të cilët janë këshilltar vërtet, të sinqertë, me njerëz të cilët ua dojnë të mirën atyr. Andaj e lutim Allahun e madhruar që të gjithë ata që kanë çif problemësh, që kanë kriza, që kanë brenga, që kanë halle, që kanë mërzi, Allahu tu ata i kaloj. Dhe lutem të gjithë ata vëllezër dhe motra muslimane që kanë mundësi t'ia ja lehtësojnë dëkuit krizën, hallën apo brengën, le t'ia ja lehtësojnë këtë botë, se Resulullah sallallahu alajhi wasallam në disa hadithe, jo vetëm në një, por në disa thënjet e tij, thot ai i cili ja lehëcan një breng apo një halë muslimanit, Allahu ja lehëcan ati një breng apo një halë më të madhë në ditën e gjukimit. A i cili e, ja të i kalën një krizin, dhe i mëndikujt në kriz materiale, ja të i kalën krizen, duke ndimu e materialisht duke i ashlujë borgjin, Allahu Teala do t'i ashlujë një borgjë shumë më të madhë në ditën e gjukimit. Andaj të gjithë ata që kanë mundësi, të kshilojnë të tjërët, dhe jilatat që kanë mundësi të të ndihmojnë të tjerët e le ta bojnë një jetë të tillë sepse shumë të rritë dhe të reja përfundojnë tragjikisht për shkak të mungesës së këshillës për shkak të mungesës së fjalës së mirë, se ndoshta një fjalë e mirë e jotja ndikon në shpëtimin e një jete endësraste, një fjalë e mirë e besimtarit ndikon në shpëtimin e mirë apo çindra mira tjera po të rehojgjë në shpërsem që këshilat tuaja do të jenë shkak që të zbutën problemet e shikua zve të cilet në kanë shkullar i falimderit që ishit me ne. Falimderit e për jush, Allah ish për left dhe e losë Allahun që të kalojme dhe këto dita dhe këto net të bekuarat Ramazanit mënyrën më të mirë dhe inshallah ne mundësën Allahun që të dalim të falur në natën e funit të Ramazanit, ashtu si që të dalim shumica e besimtarve kan madhruar e kan adhuru Allahun me xhirim, me lexim të Kur'anit, me namaz e pastaj edhe me namaz natë me doa. Ton, dietaret, ton, ton, dhe me do. Allahu na falt neve, prindëton dietarët, ulemat, mësuesit tonë dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa hmm. sallallahu selam ala rasulna Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Të nderuara televizionistës, këtu po e përmbyllim takimin e sotëm të misionit duke kërkuar përgjigje me shpresë se ju bëhet të kënaqur me përgjigjet që i morët nga ftuarit. Dhe në takim në radhës në e përshëndet, në e përshëndetin më të ngrotë islami. Salam alikum. <të>